them. Mi egy vérből valók vagyunk. Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, Hogy az egész világ láthatóvá váljék megértő. Lennék boldog Ha mindent Megmutattam Mint a leszakított Haldokló virág Mint az ötmillió Magyar Akit nem hall a Mint porba hullott Mag, mi többé Nem ered Ha nem vigyázol Ránk Olyanok leszünk, mi is nélküled S bár a lényeget még nem értheted Ha nem éltél nehéz éveket Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk Mi egy vérből valók vagyunk Mi egy vérből valók vagyunk, mi egy vérből valók vagyunk. Sem lobognék Mindenféle szélnek Haragosabb volnék Akkor lennék boldog Ha kifeszítenének és nem lennék játéka Mindenféle szélek Reggelt. Ma 2020. április 7-e van, és ked kett... Hét a nap, fenn a hegyekben hideg van, ahonnan indultam. Három fok volt, és jegesedést is jelzett a japán gyártmányú autónak a szenzora. Itt lent a síkságon már 6 fok volt, és állítom, ennek meg lesz a triplája. Ma, 2020 április 7-én kedden, 3 perc elmúlott 418 ez a kegyfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A nézők, a hallgatók és Fiala János 14-ében aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben termék megjelentésekkel teli tüzdelt műsora. A sorok zöme különböző beszélgetésekből áll, a műsorvezető kérdez szórakoztat, a kejfejancsi ennél több és kevesebb, a töbletével együtt okozza azt is, amennyivel kevesebb. Ez a műsor időként bátortalan kísérletet tesz arra, hogy diagnózist adjon arról, amit a műsorvezető át- és megél, ahogy átszűrődik rajta az élet, és erre ma én kísérletet is fogok tenni. Gyógyszeres kezelésre nem fogok javaslatot tenni, de diagnózist mondok majd. A tévedés maximális kockázatával felt vésem szerint nagyjából árgy óra múlva. 061 877. 0877 az elérhetőségem. Amikor majd elmondom a diagnózisomat, akkor majd átmenetileg. A habokból kikelek, és független attól, hogy előtte milyen szövegkörnyezet lesz. Elmondom, amit a világról gondolok, de könnyen lehetséges, hogy elmarad. Minden a nap is, műsor, minden nap utolsó adás és saját magamat is a kiszámíthatatlan tényezők közé sorolom. I've never so I loved you, baby, way back when. And all the bridges I've heard that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost, we'll never We'll never Jó Jó Ez a fialaműsor? Ez a fialaműsor. Azt szeretnék a fialához be bekerülni. Bent van a fialánál. Ott van. Köszönöm. Köszönöm, uram. Nagy isteni ember. A sok bunkó hiába megy önhöz. Nem érnek semmit. Maga az igazi. Ön az igazi. Köszönöm a lótáit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 Ma a 2020 április 7 -e, Ked van. A potos idő 8 perc, van lesz reggel fél kilenc. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az tudni kell, vagy érdemes a nézzük a hallgatók és fia a János 14 éven aluljaknak nem. Felette is igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Egyelőre hidegben, de verőfényben, aztán később már kevésbé hidegben, és továbbra is verőfényben. 061 877 0877 bármilyen témában, aztán előbb-utóbb erőt veszek magamon, és mondok egy-két mondatot, hogy lesz-e benne köszönet vagy sem, azt majd tapasztalni fogják. And it rings on a Egy még csak fél nyolc van, nem fél nem az előbb azt mondta. De csak azért, hogy telefonáljon. Ja, ja értettem, figyelek. Csak aki szeretne indulni, az nehogy azt gondolja, hogy fél nem van. Hát Én már több mint egy hónapja egyfolytában itthon vagyok, tehát 67 éves vagyok és A Cukorbeteg is vagyok, meg magas vérnyomás is, de a magas vérnyomás az teljesen rendben van, a cukorbetegségem meg hát most egy kicsit följebben, de reggelenként mostanában már 8-8 méret, ígyhogy már ment felé. És, hát, és sokat olvasok, nem unatkozom, sokat olvasok. Akkor énekelek egyedülök. egyedülök. szétálgatok a lakásban Hála Istennek, hogy egy nagy lakásom van. Ezt tudok szétálgatni, naponta több kilométer. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, hajom mekkora lehet fia országos ismertsége? Halvány Lila gőzön nincs. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz, hogy elválaszza a válasza fontos a fontos talantól. 061-877-0877. Most pedig szóljon egy Laibach feldolgozás. az angol himnusz következik, és ezzel kíván a kejfejjacsi Gyógyulást. Boris Johnson, angol miniszterelnöknek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szeretnék beszélni, lehet? Lehet. Napok óta ha véletlenül találtam rá erre a műsorra, és nagyon tetszik. Uh, nincs olyan kár, amiből vőhaszon ne legyen szerintem, mivel a családokat jóval közelebb hozza egymásra és egymáshoz. A telefontársaságok ezek most nagyon jól járnak, Más, ugye mással, másképp nem lehet csak telefonon beszélgetni, de ezt viszont folyamatosan lehet ennyit szeretnék. Szerettem a visót, és jól jó, jó, jó hangzik. Reggelenként <gül> ezzel kezdem a napot. Nagyon szépen köszönöm. Viszont. viszont. angol királynő Hogy mi által váltja ki egy ilyen angolul elmondott beszéd, amelyet mondjuk kétharmadában értek egy Budapesten, a Schwabhegyen tévét néző paliból nevezetesen belőlem, hogy elmorzsoljon egy-két könnycsepet a szeme sarkából, Halvány lila gőzömény Egy perc múlva lesz fél nyolc 061-877-0877 save Kívánok. Jó reggelt kívánok! Önnek is. Szeretném kérdezni, mi a véleménye az új parkolási rendről? Hogy mi a véleményem az új parkolási rendről? Igen. Mi a véleménye? Megmondom, az a véleményem a parkolási rendről, de nem arra fog válaszolni, amit kérdez. Az a véleményem, hogy miközben ezt a miniszterelnök vasárnap bejelentette, és egy Facebook videón, vidámon alá is írta, addig a fővárosi önkormányzatok, ellenzéki önkormányzatok vezetői, ezen teljesen kibukta, plusz a főpolgármester, majd tegnap valamikor a délután folyamán a színházakról megegyezett a főváros Gulyás Gergelyel, és azzal a Gulyás Gergelyel ült, és ha nem is mosolygott, tudott egymástól fél méterre lenni a polgármester, akiről egyébként, illetőek, akinek a pártjáról az volt a véleménye, hogy elviselhetetlen rendelkezéseket hoz, mint például a parkolás. Ezzel már kezdünk közeledni a felé, amit majd el akarok ma mondani. Ez a most van. esetleg elmondaná? De most elmondtam, asszonyom. Ja, még lenne egy kérdésem. De értette azt, amit válaszoltam. Én értettem, értettem. Én azt kérdezném, hogy is ez a gúnyos mosoly az aláírásnál, ez is egy kicsikét bosszantó. Hát az meg úgy van. Az meg úgy van. Meg szóval euh, én nekem ez nagyon nem tetszett ez a dolog. Azért sem tetszett, amit a nyugdíjasoknak, hogy majd, hát figyelni, de a nyugdíjasoknak az 50%-a nem éri meg a februárt. Ezt nem gondolja? Négy évre eltenni valamit, hát szóval... Az, hogy négy évre eltesz valamit, az nem gond, az maga a befőtt. De az, hogy ez 13. havi nyugdíjnak nevezi... Arra azt mondanák egyébként az iskolában, hogyha nagyon elegánsan akarnának fogalmazni, hogy az költői túlzás. A 13. havi nyugdíj eddig az volt, hogy valaki kapott egy évben 12 havi nyugdíjat, és kapott egyet pluszban. Arról nem volt szó, hogy a 13. havi nyugdíj az az, hogy négy év alatt kifizetnek egy hónapot? Hát ez az. Ez az úgy, hogy ez egy parasztvakítás. Ez nem parasztvakítás, asszonyom. Én nem tudom, hogy mi a parasztvakítás, mert ezt a kifejezést én az életemben 500-szor hallottam, és most már kezdem egyáltalán nem érteni. Az elején még azt hittem, hogy értem. Ez nem parasztvakítás. Ez a szavakkal. Mi? Hát de... de... A nyugdíjasok zsebére játszanak. Nem játszanak a nyugdíjasok zsebére, azt mondja, mert ha a nyugdíjasok zsebére játszanának, akkor arra azt lehet mondani, hogy a nyugdíjasok kapnak pénzt. Itt az történik, ahogy annak idén apukám mondta, játszunk vagy hülyéskedünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mi is megnéztük tegnap a királynőt, és hát az a méltóság hogy 94 évesen ezt elmondta, és azért volt benne egy kis és az fura dolog azért ez az angol birodalom, az a kitérte arra, hogy ők egy birodalom voltak, vagy vannak. Szóval tényleg az egész egy ilyen, valami olyasmit idézett, ami már nincs, ahogy ott ült és ahogy ezt elmondta. Épp ellenkezőleg Géza azt idézte, ami van. Is it that civilized humanity can make the world so wrong in this early burly 0877 abban mire. reached a deadline, a press headline, every sorrow. Blue's value is new's value tomorrow. Blue, 20th century blues, are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues?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 Reggel, én néztem reggel most a pénzügyminiszter úrnak a nyilatkozottát, és uh, úgy értem, hogy a nyugdíjasok jövő évbe egy hetit, majd a rákulatkező évre két hetit, majd harmadik hetit, és majd a négy heti nyugdíjat fognak kap. Tehát egy szerintem félreértés van. Az tényleg parancs hogy egy havi nyugdíjat négy évre lebontunk, de itt nem erről van szó, ahogy én most ezt tettem. A, a Én csak azt tudom mondani, amit tegnap a miniszterelnök úr szavaiból ki lehetett venni. Arról nem beszélve, hogy a koronavírus járvány kapcsán a 13. havi nyugdíjnak a bevezetése, az nem tudom, hogy milyen eszköz. Há, de teljesen egyet érteklön csak csak szeretném helyesbíteni, hogy a mai nyilatkozat alatt. Alapján... nem a... tudok mit kezdeni a mai nyilatkozattal, ami a tegnapit kiegészíti, miközben a tegnapi másról szólt legalábbis számomra. De nem voltak a részletek lefektetve. Elnézést, azok a részletek, amelyek levettek fektetve, azok nem arról szóltak, mint amit ma mondott a Mokában Varga miniszter úr, és utána én egy műsort vezetek, nem álmodomban ezt egy másik műsort is nézni. Mert Ez így nem műsorban működik, műsorban. uram. Ez így nem működik. Rendben van, uram, én csak jeleztem. Én csak értettem. Én megjeleztem. Annak idején szóba került, hogy vajon a miniszterelnök úr bármilyen megnyilatkozásához szeretne tolmás lenni Navrasis és Tibor, és rájöttünk arra mind a ketten de ő magától teljes mértében, hogy nem szeretne tolmás lenni. Varga mihály -el nem vagyok ilyen viszonyban, de hogy Varga Mihály 12 órával később semmit, hogy megszólalna, vagy hogy minthogy megszólal a miniszterelnök, lefordítja a szabait, abban én nem tudok mit kezdeni. De nyilvánvalóan bennem valahogyból. 061-877-0877 Ma 2020. április 7-én kedden. Zenei szerkeztek, és amíg zenei szerkeztek, addig csönd van. Idézem a portfóliót, 2021 februárjában egy heti, majd 2022-ben ugyanígy, 2023-ben és 2024-ben ugyanígy plusz egy-egy heti nyugdíjat kapnak a nyugdíjasok. Ezzel visszaépül a 13. havi nyugdíj. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Zsóka vagyok. Jó reggelt! Köszönöm a műsorát, megszépíti a vesztegzárt. Jóta van vesztegzárban. Mi, minden, igen, az én Vesztekzárómat, igen, itt van. Az Köszönöm, az nem és minden jót. Jó egészséget kívánok. Nem muszáj beszélgetni. Próbálom elmondani önöknek azt, amit gondolok. Én tegnap a szó átvét értelmében koronavírus mérgezést kaptam. Hogy a koronavírus, mint olyan bujkál-e bennem, erre nem tudok Önöknek válaszolni, de... egész egyszerűen megteltem a szó átvít értelmében mindazzal, ami a koronavírus járvány, hangsúlyozom a Magyarországi koronavírus járvány kapcsán engem körülvett. Szép fokozatosan lettem megmérgezve tőle, tehát nem sokszerűen. Arra kérem önöket, hogy amíg beszélek, addig ne telefonáljanak, illetve a telefonálnak, akkor nézzék el, hogy ezekre a telefonokra nem reagálok. Ennek a koronavírus járvány mérgezésnek az volt a lényege, hogy ha hát az el, hogy annak idején, amikor megszűnt a népszabadság, amelynek a dolgozója volt, a barátnőm, akkor ő két vagy három hétig azt gondolta, hogy ő egy szociálpszichológiai kísérletnek a résztvevője, anélkül, hogy vele egy a szerződést írtak volna ezügyben alá. És valójában azt nézik, hogy egy, hát nyilvánvalóan teljesen képtelen és az irrealitás határán, vagy már azon túl mozgó hír kapcsán, hogyan alakulnak a hétköznapjai neki és a kollégáinak. Neki az volt a meggyőződése, hogy mint a kísérleti egereknél vannak fehérruhás emberek, akik felülről nézik a Népszabadság dolgozóit, amint azok felalá rohangálnak, különböző gyűléseken vesznek részt, tiltakoznak, tiltakozásokat szerveznek, és így tovább, és így tovább. És meg volt arról győződve, hogy ez két-három hétig tart, és amikor kellő tapasztalatot gyűjt össze az, aki egyébként ezt a kísérletet kitalálta, megjelenik a Népszabadság munkatársai között, és közli velük, hogy ez egy kísérlet volt, ami történt abból semmi se valóságos, illetőleg erre a három hétre valóság volt, mert erre a három hétre tényleg nem jelent meg a Népszabadság, de most ennek tapsütésre vége, ahogy tapsütésre elkezdődött, és minden folytatódik úgy, ahogy korábban volt. Nyilvánvaló, hogy ebben benne volt egyfajta távolságtartás, egyfajta hárítás, hogy ilyen nem fordulhat elő, hogy ez lehetetlen, hogy ez képtelenség, hogy, hogy az nem létezik, hogy nem régen nálunk járt egy államtitkár a lakásomban, és akkor megkérdeztük tőle, vagy megkérdezte ő tőle, hogy mit gondol erről, és hát homályos szabakkal, de nagyjából azt érzékeltette, hogy ilyen nem következhet be, és aztán tessék, és akkor ezt hogy kell viszonyulni, ennél jobban a részletekben nem vesznék el, és amikor rájött a barátnőm arra, hogy ez nem egy kísérlet, akkor valójában egyszerre volt felszabadult, és egyszerre volt nagyon szomorú, hiszen amikor azt képzelt, hogy ez egy kísérlet, akkor is tisztában volt azzal, hogy ezzel ő csak itt próbálja bogatelizálni azt, ami bekövetkezett az életében, de hát arra a rövid időre, amíg elhitette magával azt, hogy ez tényleg egy kísérlet, addig addig játszott, az egy, az egy jó játék volt, aztán keserű ébredés volt, nem feltétlen reggel, hanem abban az értelemben, hogy hát ez nem egy, nem egy játék. Amit én a koronavírus járvány kapcsán tegnap megéltem, megmondom önöknek teljesen őszintén, annak a koronavírushoz, és még egyszer mondom, én arról beszélek, amit én éltem meg, az én hallgatóim, akik régóta hallgatnak, és nem a tévénézők, akik talán most találtak rám, nem tudják, hogy én 17 éves korom óta jártam pszichológushoz, és Varga Zoltán annak idén azt mondta, hogy ő volt az első pszichológusom, aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát. És ennek az volt a jelentősége, hogy az, amit magunkkal kapcsolatban érzékelünk, az valóságként fogjuk fel. Így beszéltem a barátnőm valóságérzékeléséről is, független attól, hogy az egyébként mennyi Vág egybe mások tapasztalatával, hiszen nyilvánvaló, hogy én nem lehetek egyébként péklapát. Tehát amit én tegnap megéltem valóságérzékenésként a koronavírus járvány kapcsán, az azzal volt kapcsolatos, ami, ami a környezetemben zajlott, amikor a lányommal voltunk az Osamban, önök Osan termék megjelenítést hallottak, vagy Osan megjelenítést hallottak, amikor néztem a tévét, vagy hallgattam a rádiót, vagy olvastam. Ennek az érzékelésnek nagyon kevés köze volt a koronavírushoz, nem volt benne alapvetően szó az egészségügyről, nem volt szó benne betegekről, nem volt benne szó halottakról. Az a mérgezés, amit én kaptam, az valójában azzal volt kapcsolatos, hogy egyfelől felkeltett bennem a világ valami mérhetetlen félelmet, az ügyben, hogy itt valami nagy baj van, jön egy járvány, amely meg fog bennünket tizedelni, amiben belehalhatunk, és amelyel elől, miután nincsen oltóanyag, a legegyszerű védekezés, hogyha társadalmi távolságtartásra rendezkedünk be, ami alapvetően úgy valósítható meg, hogyha az otthonunkban maradunk és nem mozdulunk ki. Ez egy roppant primitív megoldás a XXI. században, azt követően, hogy a Holdra is eljutottunk, azt követően, hogy mi mindent kitaláltunk de jött ez a COVID-19, és rájöttünk arra, hogy a fára nem mászunk vissza, de bezárkozzunk a lakásunkba, és a lakásunkon belül is maszkot hordunk, és távolságot tartunk a saját hozzátartozóinktól is, 5 percenként kezet mosunk, és rettegünk attól, hogy a szél befújja a koronavírust, és fogjuk magunkat, és meghalunk. Ehhez képest mind az, ami a tömegtájékoztatás révén bejön. Ugyanis mennyiben van jelentősége a tömegtájkoztatásnak? Annyiban van jelentősége, hogyha önök most kinéznek az ablakon, ahogy én kinézek, ott mit látnak? Ott azt látják, hogy rügyeznek a fák, süt a nap, gyönyörű idő van. Nem látják azt, hogy az égből hullanak a madarak, nem látják azt, hogy vércseppek övezik a járdákat, azt látják, amit egyébként tavaly vagy tavaly előtt ugyanilyenkor láttak. Maga a látvány semmiben nem különbözik a, kor a korábbi látványtól, az, hogy közben itt van ez a Covid-19, ez ezen a módon nem érzékelhető. Az, hogy ez a COVID-19, ez hogyan hat a világban, ez alapvetően a tömegtájkoztatás révén jön be hozzánk, abból adódóan, ahogy a rádió, a tévé és az internet erről beszámol. Nos, az, amit ezügyben Magyarországon hozzám eljuttatott a média tegnapi nap folyamán, attól konkrétan hány kaptam. Tehát miközben belém azt, hogy sehova nem mozduljak ki, hogy mindent rendeljek annak alá, hogy ne kaphassam meg ezt a betegséget, illetőleg, ha megkapom, akkor ne hordozzam, tegnap ami a tömegtájékoztatás révén hozzám eljutott, az mindennel kapcsolatos volt, csak ezzel nem. Szó volt a. Parkolásról. Szó volt arról, hogy milyen gazdasági intézkedéseket jelent be a miniszterelnök, és erre hogyan reagálnak a pártok. Szó volt arról, hogy a színházak hogyan lesznek majd ellátva vezetőkkel, és hogyan egyeztek meg már azt követően, hogy egyébként azok az emberek, akik ezügyben megegyeztek, más ügyekben szóban nem állnak egymással, mert elvonták az ő hatáskörüket. Néztem a napirend előtti felszólalásokat a parlamentben, amelyek konkrétan semmilyen módon nem kapcsolódtak ahhoz, hogy itt valami rendeleti kormányzáson abból adódóan, mert veszélyhelyzet van, itt valójában olyan mértékben szakad szét bennem az, szakadt ketté az, amivel kapcsolatban engem sokkolnak, és az, amit ehhez képes látok, hogy egy ideig próbáltam feldolgozni, hogy engem tulajdonképpen mi is zavar. És aztán rájöttem arra, hogy valójában az zavar, hogy amit mondanak és ahogy cselekszenek, az olyan mértékben nincs összhangban, hogy én azt nem tudom követni, én attól ez nem kognitív diszonancia volt, bár kognitív diszonancia lett volna, de a kognitív diszonancia által, tehát azáltal, hogy a tudatomban érzékeltem ezt az ellentmondást, egész egyszeren az élet minden szférájára kiterjedt ez a diszonancia, és próbáltam valami harmóniát teremteni, és valójában az egész kibabrált napom tegnap azzal telt, hogy ezt a harmóniát visszaállítsam abból adódóan, ahogy a média egyébként ezt felborította. A Klubrádió, a HírTV, az ATV, az M1, az Index, az Origo, a Pesti srácok, a minden. Én nem tudom, hogy bennem van-e a hiba. Még egyszer, amikor én 17 évesen elmentem, Varga Zoltánhoz, akkor ő meghallgatva engem, akinek főleg a szerelmi bánatból adódóan volt rengeteg baja, azt mondta hogy János, aki péklapátnak érzi magát, az péklapát, és ezzel ugye azt mondta, hogy mindenkinek a saját maga problémája a legnagyobb. Mindenki eldöntő, hogy neki milyen gondja van, eldöntő számára mi probléma, és az, hogy a világ ez, hogyan viszonyul, hogyan reagál erre, azt képes egyébként teljes mértékben vagy nagy mértékben negligálni. Én azonban tegnap nem gondoltam azt, hogy én péklapát vagyok. Én tegnap azt gondoltam, hogy én egy itatós papír vagyok, ami megtelítődik valamivel, ami, ami nem belém való, és aztán megpróbálom ezt magamból kifacsarni néztem Rónai Egon Gyurcsány Ferenccel, néztem a miniszterelnököt, amint bejelenti ezt az izét mögötte Bártfai Máger Andreával, Palkovics Lászlóval és Varga Miájjal, és konkrétan azt láttam itt, hogyha a pál utcai fiúk lennének ott, az ács, a boka, meg a csele, meg a nem tudom kicsoda, és azt értettem, hogy ők meg akarják védeni a grundot, de ami tegnap volt ott is, amikor a miniszterelnök úr bejelentette ott ezt az izét, akkor ugyanezt a pátoszt nem éreztem, nem tudtam, hogy hol van a Molnár Ferenc, nem értettem, hogy hol van a darab, nekem ez az egész, amit itt Magyarországon zajlik, kezd teljes mértékben szétesni, a határán vagyok annak, hogy ez itt valójában tényleg egy film, a határán vagyok annak, hogy a kutyat, hogy a farok csóvája, tudják, amikor kitalálták azt, hogy úgy lehet megnyelni Amerikában a választást, hogyha kitalálják, hogy egy nem létező országban, nem tudom milyen forradalom van, és ott be kell avatkozni, és azt érzem, hogy Amerikában halnak az emberek, Olaszországban halnak az emberek, és ha bár nálunk is meghaltak már egy párat, de nálunk az így a világán semmi nincsen, ez az egész, ami van, az arra jó, hogy a kormánypártok végleg leszámoljanak az ellenzékkel, hogy az ellenzék végleg bebizonyítsa a kormánypártokról, hogy azok hülyék. És én azt éreztem, hogy ha ez így van, akkor tőlem erre nem kaptak felhatalmazást. Hogy akkor már inkább legyen koronavírus járvány, de mind az, ami koronavírus járvány kapcsán ebben az országban zajlik, az non plusz ultra, azt nem kérem, attól hány ingerem van, attól sokkot kapok, attól mindenki menjen a kibabrát anyjába. De kivétel nélkül. Ezt éreztem tegnap. És hogyha nem lennék érthető, akkor szeretnék önöknek némi eh, demonstrációs anyaggal is szolgálni. Én gondoltam, hogy én ezt nem fogom. Tehát itt, itt van például, ugye írja Karácsony Gergely, de azt hiszem nem Karácsony Gergely. Tehát értik, amikor a kormány és a fővárosi önkormányzat élet-halál harcot vív, mert úgy tűnik, hogy minden anyagiakat elvonnak a fővárosi önkormányzattól, meg az önkormányzatoktól, utána békésen aláírják a színházakról szóló megállapodást, nemnek az aktualitása. Ugye ez azt mutatja, hogy attól, meg koronavírus járvány van, attól még hétköznapok vannak, attól még lehet a színházakról megállapodni. Biztos bennem van a hiba. Biztos bennem van a hiba, hogy azt gondolom, hogy ilyenkor nem írunk alá megállapodást vagy hogyha megállapodást aláírunk, akkor mégiscsak átszólunk a másiknak, hogy öcsém, ami egyébként nem a színházakkal kapcsolatos, az hogy van egyébként úgy általában és konkrétan. De nem, ez nincs így. Aláírják, mosolyognak, kezet talán nem fognak. Én ezt nem értem, én belátom. Biztos bennem van a hiba, de én ezt nem értem. És azt se értem, a hétvégén újabb tesztek következnek, és ezeket addig ismétlik, míg nem lesz mindenki tesztje negatív, mondta a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya a dr. Sós Csaba a sport TV mai helyzet civil műsorában, ahol dörödem, dörödem, dörödön. Olyan 15 körül volt a pozitív tesztek eredmény, 15 körül volt a pozitív eredmények száma, mondta Sós Csaba. az úszóválogatott tagjainak, ha minden igaz ezen a hétvégén újabb tesztjei lesznek, és ezeket egészen addig csinálják, amíg nem lesz mindenki negatív hogy például az úszóválogatottnak honnan van erre pénze, vagy hogy az úszóválogatottnál lesz, miért csinálják meg, és máshol meg miért nem csinálják meg, az ugye egy alapkérdés. Az összes többi kérdés az tulajdonképpen teljesen fölösleges, de hogy az úszók azok mennyivel többek, mint a nem úszók. Elnézést, hogyha nem vagyok követhető, őszintén remélem, hogy követhető vagyok, egyébként hát azért ez nagyon ügyén néz ki, hogy én szózatot intézek a néphez elég hosszú időn keresztül, és közben teljesen követhetetlen vagyok. Ez akkor fog eldőlni, amikor minden visszáll az eredeti medrébe, és nem majd az első versenyek, amelyek közül az elsők nyilvánvalóan belföldiek lesznek, ott már meglátjuk, hogy ki hogyan vészelte át. Az úszás ebben a tekintetben jelentősen más, mint a sport Katinka, akiről ugye állandóan beszélnek, akiről ugye az a film, amit róla csinálnak, az most is forog. Katinka nem egy átlagos ember, azt is látni kell. Igen. Én már ezt értettem, de akkor jön aztán Vladár Sándor, aki végképpen. A hazai szövetség kéthetes edzészárlatot rendelt el, az uszodákra lakat került. Vladár Sándor, a sportágat irányító testület elnökeszény, senki nem követett el hibát. Miért engedték meg, hogy március közepén a néhány napja külföldről hazatért úszók továbbra is edzhessenek. Nem lett volna jobb, ha mindenki kéthetes önkéntes karanténba vonul. Vlad Sándor. Körültekintő döntéseket hoztunk az emberi erőforrások minisztériumával, a nemzeti sportközpontokkal, a járványvédelemmel és a külügyminisztériummal egyeztetve. Mielőtt hazaérkeztek úszóink, minden csapat tájékoztatót kapott a kormányzati intézkedésekről, ekkor még csak Irán, Dél-Korea, Olaszország és Kína volt megelőve endémiás gócpontként az endémia, ez egy jó projekt, vagy benne biztos, de mindegy. Szó sem volt arról, hogy például a Tájföldről, Törökországból és az Egyesült Államok Dél-Afrikából, Izraelből, Portugáliából és Bulgáriából hazatérő sportolinkat bármilyen korlátozó intézkedés, szabályozás érinteni, így nem korlátozhattuk edzés lehetőségeiket. Maga az agyrém. Úgy gondolom, senki nem követett el hibát az edzések megtartásával, más sportágokban is hasonlóan jártak el. Ebben a helyzetben mindenki katona, az a feladata, hogy a felülről jövő utasításokat betartsa, márpedig ekkor semmiféle korlátozás nem volt arra vonatkozóan hogy ezeket az edzéseket ne lehetne megtartani. Ezt valaki elmagyarázna, hogy itt most valójában a miniszterelnököt parafrazeálják, vagy mi az, hogy mindenki katona? Hol mindenki katona? Az úszószövetségben, az edzőkatonák, az úszókatonák, vagy ki a frászkunyhó katona? Ebben a helyzetben mindenki katona az a feladat, hogy felülről jövő utasításokat betartsa, márpedig ekkor semmiféle korlátozás nem volt arra vonatkozóan, tehát nem volt parancs. 13 forgatókövet dolgoztunk ki, hogy a kormányzati szigorításoknak megfelelően tudjuk megtartani az olimpiai kvalifikációról szóló döntő Ne feledjük a nemzetközi dörödöm, dörödöm, Szóval, drága barátaim, mire eljött az este, addigra kezdtem egyre jobban lenni, mert kezdtem magamhoz térni. Kezdtem mind abból, amit bennem a napközben okozott, hogy arról volt szó, hogy ha bár a parkolással azt a döntést akar... ugye korábban a városligettel kapcsolatban Bár László azt hiányolta, hogy nem volt hatástanulmány a változtatási tilam eránydelését illetően. Most az emberben felmerült az a kérdés, hogy amennyivel többen közlekedtek Tegnap ugye a VÉZ féle applikációt látva megalapították, hogy mintegy 20 kal többen közlekedtek autóval tegnap, mint egyébként, hogy ez a 20 os növekedés, ez vajon hogyan aránylik ahhoz, akik egyébként korábban tömegközlekedést közlekedést vettek igénybe. Hogy ez a 20 egyébként többe vagy kevesebb annál, mint akik egyébként tömegközlekedést vettek igénybe. És így tovább, és így tovább. Végezetül engedjék meg, hogy egy Facebook ismerősömet idézzem, akinek a nevét itt most egyebek között az ő kedvéért elhallgatnám. Ő az alábbiakat írta. Nagyon ambivaláns vagyok ezzel az egészszel, egész vírussal kapcsolatban. Meghal néhány viszonylag fiatal is, ez igaz, de alapvetően mindenki minimum 70 éves, ezer más betegséggel, aki számára halálos a kor. Tudom, hogy nehéz az felvállalni, hogy engedjük el az egészet, de megéri ezért gajra vágni a teljes világgazdaságot. Nem lenne lehetséges a 65 pluszosokat bezárni az otthonaikba, elszigetelésüket és ellátásukat megoldani jóval kisebb áldozatok árán, szigorúan megtiltani számukra 3-4 hónapon keresztül a társadalmi és családi érintkezést, de a teljes ellátásokat megoldani állami segítséggel a költségvetés terhére. Mindenki más, meg szép lassan, kisebb-nagyobb tünetekkel sokkal meg tünetmentesen letudnák munka közben az egészet. <köhem> Egen. Kicsit úgy érzem magam, mint hogyha nem lenne koronavírus, de volna igényre. Tessék mondani, bennem van a hiba. 061877 877 0877 Hogy itt minden a koronavírus járván kapcsán hangzik el, de semmi nincs benne a koronavírusról hogy a koronavírus járvány tulajdonképpen egy aprópó, csak még nem jöttem rá, hogy mihez. 061877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt! Tökéletesen egyetértek önnel! Köszönöm, hogy elmondta! Visszal! Jö reggelt. Jó Jöregget. Mondom, jó reggelt! Viszont hallásra! Jó reggelt! Jó reggelt! Tökéletesen így van, igaza van. De de mi, ő, mi is ezt gondoljuk. De mit kezd ez ön ezzel? Hát sajnos szomorúságot. Én sok mindent érzek, de szomorúságot nem. Egyfelől érzek valami tehetetlenséget, hogy szétrugja mindenki valagát. És ezt a kettőt párhuzamosan érzem. Ha baj van, elnézést, bassza meg, akkor viselkedje itt úgy, mintha baj lenne. Ha meg nincs baj, bassza meg, akkor viselkedje itt úgy, mintha nem lenne baj. De ez kicsit olyan, hogy szeret, nem szeret, szeret, nem szeret, ahogy szedjük lefelé a virágokat. Baj van, nincs baj, baj van, nincs baj. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Borosné vagyok. Fiala úr, egy képésem lenne, hogy kisüntette meg a sorkatonai szolgálatot. Fogalmam nincs. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelet! Le kéne halkítani a tévéjét, mert visszhangzunk. Értem. Azonnal mellé alkítam, bocsánatot kérem. Le kéne bocsánatot nagyon örülök, hogy lehetőségem kihazik, hogy esetleg gratuláljak a fialaunknak ehhez a nagyon üde infót. <Szorítan> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, tiszteltem szerkesztő úr, a szétrugásba szívesen segítek önnek, mondjam meg, hogy hol és mikor. <Szorítan> Remben van, hogy <majd> üzenek. <Szorítan> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Juhász És vagyok Tegedről. Gratulálni szeretnék a műsorához. Egy vide színfalt lefordított a miniszterelnöknek a színjátékát magyarra. Én nem a miniszterelnökről beszéltem, én az országról beszéltem. Vagy az országnak egy részéről. Jó reggelt kívánok! Jó, ja, reggelt Nemet Józsa vagyok, és abszolút igaza van. A lakosság fél százaléka, aki dől a mocsok a média összes csatornáján. Ezt a fél százalékot kell szétrugni, leradírozni a földszínéről, és a 99 százalékot. értem, fél százaléko de én némileg félre vagyok értve. Tehát én ezt az egészet úgy élem meg, mintha színház lenne az egész világ, és valójában itt most William Shakespeare a koronavírus járvány című darabját adnák elő, de valójában ez nem a valóság. És csak egy színházi előadás. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ne vette észre, hogy a kormány készre, játszik velünk? Nem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát már most már a, a fenti keverésben, már most már mindenki pöttyös, csak még a koronavírus nem. Hát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Halló, Fialá úr! Fialá úr! Hajrá, Fialá úr! Hajrá, Hajrá. Fialá úr, mint a Marinéni. Ez a Mi bajomban, doktor úr? Mm -hmm. Rákos marinéni, Mondjon valami biztató doktor úr Hajrá marinéni. Jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok Én is tehetetlenséget érzek meg közben valami meghatározhatatlan félelmet, mert nem tudom, hogy mit történik. De én az emberektől azt mondjam, jobban félek, mint a koronavírustól. Így van, én sem a koronavírustól félek. Tehát amikor a az érdekemben bevezetik azt, hogy én közlekedhetek autóval és megállhatok bárhol, és annak bebizonyítják az ellenkezőjét, majd annak is bebizonyítják az ellenkezőjét, akkor én valójában nem azt érzem, hogy koronavírus járvány van, hanem azt érzékelem, hogy anarhia van. Hát pontosan. Na, de a kettő között nincs összefüggés. Vagy ha van, akkor szüntessük meg. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, tisztelettel fiat. úr, Laci vagyok. Azt szeretném javasolni, a a amikor a mindkét oldalról ugye bemennek dolgozni, ava kezdjék minden reggel, hogy szeressük egymást, gyere. Jó reggelt! Halló. Jó reggelt kívánok, Fiseréva vagyok. A egy gyógyítom ö, a elmégy gyógyító hatalmával és az kontrollal. De ez nem kell koronavírus? Ez nem. De kell... Jó reggelt! Jó reggelt! Ez az a bizonyos anarchia azt jelenti, hogy elveszik a szabadságunkat, és igenis fordítsunk. De nem veszik el, de most nem veszik el jobban, mint a elvették tegnap. Csak most a koronavírus járvány van még pluszba hozzá. Tudják, engem ez a koronavírus járvány a kapcsolatos helyzet, arra emlékeztet, arra a szocializmusbeli viccre, ez a jó napot, jó napot, sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, kedd. Jó napot, jó napot. Sör van, sör nincs. Jó napot, jó napot. Szerda. Jó napot, jó napot. Sör van, sör Jó napot, jó napot. Csütörtök. Jó napot, jó napot. Sör van, sör nincs. Jó napot, jó napot. Péntek. Jó napot, jó napot. Sör van, sör Jó napot, jó napot. Tételezzük fel, hogy nyitva voltak az üzletek még szombaton, vasárnap. Nem. Jó napot, jó napot. Sör van, sör van. Sör van, sör van. Jó napot, jó napot. And nothing else matters I never opened myself this way is words, I két dolog Az egyik, amikor annyit hogy a magyar genetikailag alá való. De ez konkrétan hülyeség? El kéne gondolkodni a másik, hogy. El a... hülyeségeken, nem fogok, uram. Kertész Ákos is mondott baromságokat, meg a Landesmarab is mondott baromságokat. Ha a kettőt összeadjuk, abból nem lesz nulla. Jó reggelt! Jó reggelt, jó volt! Nem értem. volt. Tudja, lehetséges, hogy szarvic volt, de példabeszéd volt. Példabeszédként pedig nem volt szar. It not, it jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánom, Kovács Zita vagyok Fűzhetek egy megjegyzést A Facebookos ismerősének A ötletére? Ha gondolja igen, tehát, az, tehát mi, mi jó egy kalap alá, tehát 65 pluszosok, ugye, hogy maradjanak otthon, meg legyenek bezárva, stb. Na most akkor mi van azokkal, aki egy 65 pluszos semmilyen gyógyszert nem szed, kézen áll, stb. Tehát, hogy jobban. Nem volt arról meg... szó, hogy ne gondoskodjanak róluk. Fügát hogy maga a gondold akkor is borzasztunk. Jó reggelt. Ugye ebben az egész koronavírussal nekem az a bajom, hogy vagy jön ide a koronavírus, vagy új lapot kérek. Legyen állt földrengés, tűzvész. Katarzést akarok. Azt akarom, hajó hajósokká váljuk mindannyian, és akik nem válunk azokkal azok szégyeljék magukat. Jó reggőd! A láthatatlan ellenség ellen nehéz harcolni, uram. Ki ellen? A láthatatlan ellenség ellen. De nem, nem a, a láthatatlan ellenségről el, ellenség beszéltem, én a láthatóról beszéltem. meg nem okoz olyan katanzist, amiket mondulam, meg a kedves Ismerősének gratulálom, hogy éket próbál verni az idősek és a fiatalok közé. Hogy lehet megoldani azt, hogy gondoskodjon az állam a nyugdíjasokkal, és göljbe az életnek, folyjon tovább? Milyen demagógia ez, uram? Ez az műsor szerintem ma be kéne fejeznie. Köszönöm. Nagyon mm. szépen köszönöm a jó tanácsot. Jó reggelt. Jó reggelt, és közben jön a meg el. köszönöm. Jó reggelt. Valami, valami van, van. De nem az igaz. Mm? Jó reggelt. Jó reggelt Ugye az a problémám ezzel az egésszel, hogy a, a jobboldali ember elolvassa a jobboldali sajtót, a baloldali elolvassa a baloldali. Aki mindkettőt elolvassa, az pedig ott áll és, és ugyanazt a dühöt érzi, amit ön is, hogy... De ne haragudjon, ez a mostani igen, helyzet, ez igaz, nincs összefüggésben a jobb oldala és a bal oldala. Hát, annyiból igen, hogy... hogy Urám, ugyanaztad... a koronavírus az jobb oldali vagy bal oldali? Jó reggelt! Jó reggelt, Fialó úr, maga nekem húsvéti ajándék, és végre látom, hogy nem hülyült meg mindenki, van normális agyú ember is. Köszönöm. Szívesen. Jó reggelt. Nem lehet, hogy az a vírus mégis már itt van, csak még nem jutott el magához hozzám, meg még egy jó pár ember, de a barátomos például a eljutott. Elnézést, én nem arról beszéltem, hogy a koronavírus nincs itt, de. én arról beszéltem, hogy az emberi reakciók, azoknak az embereknek a reakciója, akik... Lehet, hogy azok a reakciók, amik most vannak, azok éppen azért azért nincs még itt, mert nálam meg magánál meg még pár embernél, mert a reakciók azok bizonyos volt jók. Uram, akkor, amikor az ember felkészül valamire mert jön a baj, akkor nem úgy viselkedik, mint ahogy hazánk vezetői viselkednek. De ez nem... Ez az én véleményem, ön ezt megcáfolhatja, és még egy dolog van, akik az én műsoromat régóta hallgatják, azok tudják, hogy, ez, hogy bennem mérhetetlen vágy van egy apára, akit megkérdezhetek arról, hogy apa most mit kell csinálni. És ma, 2020. április 7-én azt tudom Önöknek mondani, hogy azt érzem, hogy én egy apa vagyok. Hogy egy jó apa vagyok-e, vagy rossz apa vagyok-e, azt nem tudom eldönteni. De nincs, de ha van az apáknak egyesülete, akkor abban tag vagyok. Nincs egy olyan ember ma az országban, akitől én a koronavírus járványt illetően a szónak abban az értelmében, ahogy azt használni szoktuk, használt autót vennék. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Viszont halásra! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Le kéne halkítani a televízióját vagy a rádióját, mert visszhangzunk. Igen, igen. Igen. Jó reggelt. Önök is. Hello. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Nekem az a véleményem, hogy a koronavírus bedugta az újját, vagy bekukkantott, de a hatása totálisan idejött. Tehát sokkal nagyobb hatást ért, hat hatás alakult ki, mint amikor hát egy ilyen előidézet volna. Ezzel maximális egyetértek, amit ön mond, de én már ezen túl vagyok, és én már azt nézem, hogy mi, lesz, mi, mi fog ebből kialakulni, mi fog ebből kijönni, és Elnézést, azt gondolom, az, amiről beszél, az nincs összefüggésben a koronavírussal. Jöleget kívánok! Jó reggelt kívánok! Tökéletesen igaza tökéletesen elmondta azt, amit én tegnap éreztem. Én nyugdíjas vagyok, de én nem voltam képes végighallgatni ezt a borzasztó. Most nem mondom azt, hogy mocskos beszédet, de szabályos. De itt mocskos beszéd van, azt mondjam, mocskos beszéddel szemben is, közben nem érzem az aggodalmat önért. Hát ez az. Györeget. Györeget! Györeget kívánzi, úr! Tigyenj maga, hogyan járnak a magam, suvára, Uram. Hát tegyelj magát! Gyövregat! Jó Egyet kívánok. Önnek is. Egyet kérdezek én öntől. Ön úgy csinálná ezt a koronavírus megoldást? Köszönöm. Én nem vagyok szakember, én azt tudom önnek mondani, hogy ha. Válaszolok az önkérdésére. kérdésére, tegnap Orbán Viktor talán egy négy vagy 5 pontos gazdasági tervet jelentett be. Ezt először a Hír TV adta. Ilyen nincs. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Viszont Jó reggelt kívánok! Jöreget kívánok! Én is az előző fiatal emberrel szólnék. Igaza van, maga én nem tudom, mire Olyan ügyességet beszélj, nem magyarázzon! Nem magyarázok. Elköszönöttek? Olyan Jöreget kívánok! Csodálom, hogy van pofád ide kiállni. Hát itt ülök. Jöreget! Jó reggelt, tagányi vagyok, minden szavával egyetértek. Plusz még ide sorolnám a tapsolást is. Köszönöm. Jó reggelt. Lakatos István vagyok, jó reggelt. Azon gondolom, hogy a sok ember, aki most be telefonál és fröccsöl, hogy vajon miért nézi a tévében a műsorodat? Nem értem. Ugyanazért, amiért korábban nézték vagy hallgatták, nincs semmi különbség. Az meg, hogy így reagálnak az emberek, hát az teljesen természetes. Mindenkinek van valamiféle viszonyulása a valósághoz, és ha azt megerősítem, akkor szeretik, ha meg nem erősítem meg, akkor nem szeretik, és aztán vannak azok, akiknek igazán szól, akik egyébként párbeszédet folytatnának velem, mert van amiben egyetértenek, van amiben nem, és azokkal lehet beszélgetni. A másik az két szélsőség, azok tapsolnak vagy fütyülnek. Igen, igen. Na, beszélgessünk. Az általad is ismert, 95 éves nagynéném három hete nem mozdult ki a lakásából, mert felelősségesen azt mondja, hogy így tud a legjobban védekezni. És hogyha nagyon sok ilyen idős ember így viselkedik, azzal önmagának is, meg a társadalomnak is segít, szerintem. Vaj, igen, nem vagy igen, vagy nem, nem tudjuk. Ezt mondják. közben egyetlen állami vezetőnk nem hord Moszkot. Legutóbb a Salgó börtönben kétségtelen volt a miniszterelnökön. Jó Reggelt. Halló. Jó reggelt! Hallo, reggelt! Jó reggelt! Jó 0877 Szeretném elmondani mindazok számára, akik most hallják vagy látják először a műsort. Ha meghallják az én hangomat, akkor lehet beszélni. Az azt jelenti, hogy adásban vannak. Hogyha bekapcsolva felejtették rádió vagy tévékészüléküket, akkor le kell halkítani, mert egyébként visszhangzik és saját magukkal beszélgetnek. Ennyi. Több szabály nincs. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Rajnai, Dániel vagyok. Fiala János. Fiala János, csak annyit szeretek mondani, hogy ledit Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem csak, hogy nem hozzanak maszkot, de elküldik Moldáviába, viszhal. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, bár a... 70-es években is ilyen szólásszabadság lehetett volna, mint most. Viszont hallottam. Jó reggelt. Jó reggelt. Hogyha lenne az az apa, akitől említek, uh -huh. akkor azt jelenleg mi diktátornak hívjuk. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Mert ön az apját, akitől annak idején tanácsot kért, és akire fölnézett, azt nem tekintette diktátornak, asszonyom. De most van egy egy De az az asszonyom, ő összekeveri az az szezont az szezont az a szezont a fazonnal szándékosan. Asszonyom, asszonyom, higgadjon le. Jó reggat. Jó reggat. Jó úr. Nem tudom, láttál már, hogy a Simicsko István már olyan maszkokat osztogat úgy Budán, hogy a fényképe rajta van. Nem tudom, ez <gül> <mit szól. gül> Semmit. Jó ötlet. Jó jó reggelt, egészen elképesztő, amit, ami tegnap volt. De a tegnap tulajdonképpen nem volt elképesztőbb a tegnap előtt miatt, csak én nekem tegnap telt be a poharam. Hát igen, igen, de meg mindig, mindig tud újját mondani. És ebben az egészben ez az az, az undorító, ebben a 13. havi heti nyugdíjba, hogy hogy most és 22-ben akarja felhasználni azt a nyugdíj részt, amit majd soha nem is fog kifizetni, mert ugye 23 ban vagy 24-ben esetleg nem lesznek ezek a nyugdíjasok. Tehát még úgy viselkedik, mint egy lókupec tulajdonképpen. Jó reggelt! Haló! Jó Jó kívánok! Figyelek! Haló, jó kívánok! Jó reggelt! Én gratulálok önnek! Mert a teljesen az igazságot mondta, és ami itt van, az teljesen a, a szőn szavaival értve egyetértek, és nem csak én, hanem a családom is, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen, nincs itt. Jó reggelt. Jó reggelt, csak annyit tudok mondani, hogy a király élvezi a koronát. És az... A De... okay, igen? Igen, Jööregett! Üdvözlöm, jöregett kívánok! Következő lenne a véleményem, hogy itt most kiderül, hogy a király meszterem. Ebbe Ebben én úgy gondolom, hogy vezető pozícióval legyenek megválasztott vezetők, legyenek középvezetők. Kiderül, hogy nem értenek hozzá. Nem az a De baj, hogy nem a... értenek hozzá, ami moston, senki se ért alázatot kéne mutatni a baj okán és keresni kéne a kiutat, ha baj van. Ha meg nincs baj, akkor nem kéne azt mondani, hogy baj van. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Fialó magának kellene miniszterelnöknek lenni, mert végre van valaki, ami minden tud és mindent helyesen lát és egyesen koordinál. Ha kérem, beváltok elmegy diszpécsermek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nekem az a bajom, meg az a fájdalmam, hogy nagyon kevés Jancsi kelt még fel ebbe az országba. Viszont hallás! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jancsi fel! Jó reggelt kívánok! Jó kívánok! Hát azt szeretném mondani, hogy ez az egész ATV, meg ez az ön műsora. Ez csak a nyugdíjasok összeúszítására való. És Orbán Viktor erre mindenféle időt elkövetnek. Ez így van. Végre valaki rájött arra, hogy mérjett létre ez a műsor. Jó reggelt kívánok! Végre valaki rájött arra, hogy miért jött létre ha -ho. Haló? Jó napot, Jancsi kelj fel, és ne beszélj ennyi marhasságot. Jöregett! Jó reggelt! Honnan tudja Orbán, hogy ő fog 2022 után nyugdíjat osztani? Nem tudom, azért egy országban azért az szokott lenni, hogyha valaki valamit elkezd, akkor elvileg valaki azt folytathatja. Tehát nehogy véletlen Beke igaz igaza legyen, hogy egy műalkotást egy kormányzati periódusban lehessen csak megvalósítani. Uram! Jó reggelt kíván. Egy választási reggelt, periódusban. Nem tudom, miért Biztos úgy Hello. gondoltam, hogy befejeztük a beszélgetést, de ezek szerint rosszul hát, szeltételeztem. Fejöttem, jó, a kér, kér, kér, kér, kér, kér. Viszont hallásra? Lesznek olyan hallgatók, akik kedvéért ki fogom találni az emeldias hívást. Jó kívánok! Jó kívánok! A reggel a nőkület számmal kezdte a műsorát. Azzal is? Azzal is kezdte a műsorát, igen. Gyakorlatilag én nézem a műsorát már több mint 19 éve figyelem önt, és nagyon tetszik, hogy mit csinál. Erdélyből települtünk át, és annak ide a magyarokat úgy, úgy, élt, úgy éltek, hogy egyvérből valóak voltak. Akkor áttelepültünk ide, itten, azt mondtuk, hogy csak a Fidesz, csak a Fidesz fiatalok, jöjjön a fiatalság. Itt meg rögtön megbomlott minden, amióta a hatalomra kerültek. Már nem érezzük azt itt, akik áttelepültünk se, ott se érezzük már a magunkat, a barátaink se, hogy egyvérből valók vagyunk, mert ez így nem, nem jó, ez így, ez így valami katasztrófa. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt fiatal úr? Én. Én csodálom Önnek a, hogy mondjam, idegrendszerét, hogy ez a sok tisztelt homzi hogy hogy tud beszélni, akik, akik ilyen, ilyen barbár, nem tudom milyen kijelentést tesznek. Hát szerintem tudom, hogy milyen pártállású Csak ennyit szeretem volna mondani. Én nem tudom, hogy ön milyen pártállású. Én azt se tudom, hogy én milyen pártállású vagyok. Momentán, hogy itt ülök, nincs pártállásom. Várom a feladatot, amit nekem el kell látni koronavírus járvány esetén. Azt várom. És azt csinálom, hogy amit tegnap láttam és hallottam, arra megpróbálok hipót önteni és kitisztítani. Amennyiben annak az anyagát roncsolná a hipó, abban az esetben nem öntenék rá hipót, azt egész egyszerűen szappannal mosnám ki. Ha baj van, annak megfelelően szeretnék viselkedni, ha pedig nincs baj, akkor nem hivatkoznék bajra akkor, amikor bajra való hivatkozással egy feszültséget. Semmi más nem szeretnék itt az Árbócz mint tisztán látni. És azt mondani, ott a Margit sziget, ott az Árpád -híd. 061877 0877 Jövögöt! Néztem tegnap a parlamenti közvetítést és hányingert érezte mindenki láttán. Azt látom, hogy külföldön baj van, Itt meg meghányinger. Ha másért nem, akkor ezért ki kéne nyitni a határokat, hogy jöjjön be a baj, és menjen ki a hányinger. A baj ellen tudok küzdeni, a hányinger ellen csak így. Jó reggelt! Jó reggelt! Fantasztikus Fantastikusa a zene ízlése. Nagyon örülök neki, és nagyon-nagyon sok mindenben jó meglátása van. A hány ügyes, szerintem a parlament láttam nem tegnap kezdődött hanem sokkal régebben. De azt értsen az hogy nem volt korábban koronavírus. Járvá. Hát akkor meg... Jó reggelt! Én azt hittem, hogy van akkor baj, amikor nincs soros. Most kiderült, hogy vagy minden bajban van soros, vagy nincs elég nagy baj. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! Jó reggelt! Jó reggelt! Vagyok. Hát, Fiala úr, ön nem jött rá arra, hogy ez az egész egy eszköz. Mire? Arra, hogy ön most rosszul érezze magát, hogy bárki rosszul érezze magát, hogy hány legyen. Én csak azt szeretném, De miért volt hogy... erre szükség? Hát, nem volt rá szükség. De Ez akkor egy... miért csinálják? Györegett! Öreget kívánok, Holtam Lajos vagyok, alternatív válasz a társadalomban meglévő problémára, tehát az étkezésen kellene változtatni, egy immunerősítő diétát kellene úgy gondolom vírus idején mindenkinek és különben is folytatni. Így van, Öreget szerintem is, különben is. is a... Jó ahhoz nem is kell koronavírus. Jó reggelt. Jö reggel. Önnek is. Ki de a kalappal maga előtt, hol a nyugdíjprémium? Tőlem kérdezi, ne haragudjon, nálam nincs. Jó reggelt! Jó reggelt, felkelés! Nem állítanám, hogy pontosan megértették azt, amit mondtam, de valamit felébresztettem önökben. Jó reggelt! Haló, jó reggelt! Emlékszik, hogy múlt héten beszéltünk a szloman világáról, illetve, hogy közben én szerintem ez a bizonyos üvegbúra még mindig alatta élünk, majd egyszer lemondják felőlünk, és akkor... jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Gratulálok a verszegéhez! Azt szeretném mondani, hogy olyan műsort nem lehet esetleg indítani, hogy Kelsey Nem tudom, hogy ez mi lenne jó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hello? Jó reggelt! Jó reggelt! Ön valóban, valóban. Ö, feze... Hú, <gül> Pécsi Villankának volt egy műsor, az volt a címen Beszélni Nehéz. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Uh, azt szeretném megkérdezni, hogy uh, miért Metallica? Hogy miért Metallica? Hát egyrészt nem Metallica, mert ugye volt mindenféle, és aztán kikötöttem a metallica hát nézze, mitől Metallica? Attól Metallica, hogy eljön az a pillanat, még az én életkoromban is, amikor egész egyszer az ember megpróbálja kitombolni magából azt, ami benne van. Értem. Azt hittem, hogy itt az alapítványukkal kapcsolatosan talán esett pár szó állom fejlőkben egyet dollár, amit De akkor látja, már megvan az apropó is. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont Jó. Jó reggelt! Jó reggel. Jó reggelt. Halló! Figyelet! Figyel? Azt szeretném kérdezni, a fiala ura beszélt? Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy majd mondani. Ma reggel az egyik a fölhívta az ügyeletet, ahol ez a piros szám van, hogy a koronavírusra kapcsolatban, mert láza van. És lényeg az, hogy a azt a mm, segédszámot, hogy nagy láza van, mi csináljon. Azt mondták neki, hogy hívja fel a körzeti orvost. Aki tünet csak délután fog rendelni, kész, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egyet értek a ön de úgy érdem, hogy ez a davarosban való halátás a kormány részéről. Nem is, ha nem a kormányról szólt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A szeretén megkérdezi hogy koronavírus idején az ellenzék miért meg ki tüntetni, bocsánat. Hol tüntetett az ellenzék? Hát tüntetni akarnak. Korvá Viktor, most jön el a idő, hogy leváltsák. Etendebb tüntettek már? Hát még nem, de hát szóval. akkor várja de meg. Me Júlegett. Viszont hallásra. 8 óra 46 perckor, amikor véget ér a TV műsor, föl fogom hívni Nemes Gábort, mindazok, akik egyébként őrákíváncsiak kíváncsiak interneten, vagy a 87.6-on fogják tudni követni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Reggelt. Jó reggelt, tisztelettel és jó szerencsét. Nyugdíjas bányászként csak meg szeretném kérdezni, hogy június 4-én tartva a triaroni századik évforduló. Kérdezem Orbán Viktor úrtól, mert mindent megígért, ezt az egyet évek óta nem hallani tőle. Biztos, tisztelettel... hogy megtarthatja a lelkében, hogy egyébként lesz -e olyan alkalom, hogy társaságban ezt erre visszaemlékezhet, erre nem tudok válaszolni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ö, azt akarom mondani, hogy szerintem képmutató az egész társadalom, és a vezetőink is képmutatóak, mert kisajnálta kis annak idején a hajléktalanokká váló embereket, azt a tömegembert, akik ö, ö, munkanékület lettek. Jó reggelt! Jó reggelt, Fia Leur! Önnek Sándor katolikus pap vagyok. Jó reggelt! Tegnap beszélgettünk, Igen. és közben eszembe jutott néhány pontosítás, amit nem jól mondtam. Igen. Az egyik az, hogy ha a hívek nem adnának adományt, akkor egy ideig nem kopna föl az állam, mert a püspökségre befizetünk szolidaritási alapot, és abból ők pótolnák a itteni hívekből kimaradt adományt, de ha senki nem adna adományt, ami azért lehetetlen, akkor a püspökség is bajba lenne. A másik pedig az, hogy elfelejtettem mondani, hogy én teljesen látást is kapok itt, amiért csak 20 forintot kell fizetnem. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést! Holnap-holnap után riportalanyokkal fog beszélgetni azt, ami ma volt holnap-holnap után nem ismétlen meg. Kivételesen pinteken és hétfőn is lesz Keifejancsi. És minden igaz, ez a Spirit tv is látható lesz. Jó reggelt! Nagyon hamar lekapcsol. Igen, valószínűleg nem véletlenül. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Viszont hallásra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk 7 óra után és 4.18 előtt. Itt pedig 4 perc és 15 másodperc fognva föl fogom hívni Nemes Gábort. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Puzsén Robertet javaslom a műsorba egyik reggel. Köszönöm szépen. Kiválok biztos, partner lenne. Biztos, hogy nem. Jó reggelt kívánok. Ö, ön szerint ez a harmadik világháború? Nem, ez nem a harmadik világháború. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, imádom a stílusát, kemény, egy Köszönöm. Mint a jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném mondani, hogy a most kell, mert erre már nincsenek szavak. Meg kell nézni a valahol Európában. Mindenkinek ajánlom! Tízből! Köszönöm! Jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! Jövend. Én úgy szeretnék beszélni a file-e Belebeszél! Igen? Igen? Nem hiszem el! Hát akkor sajnálom! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Érdeklődnék, hogy műsor tezett, vagy SMS-ezik. Mind a kettőt? De az most még narancslevet is fogok ülni. Békeidőben egyébként, hogyha lesz még ez a műsor, akkor borotválkozni is fogok és reggelizni is. Úgy meg fogom öntbogt ránkoztatni, hogy el, el fog teljesen képedni, hogy mi minden lehetséges. Én vagyok az a magyar ember, aki evés közben is beszél. Jó reggelt kívánok! Szép! <gül> Isten. Szép jó reggelt kívánok! Én úgy, nem tudom, hogy jó számat írtam de én úgy szeretnék a fiola úrraldasszélni, tudom, hogy reggelizik. Nem reggelizem, Reggel. aki narancslevet iszik, az nem reggelizik. Aki tojás teszik, az reggelizik. Jó reggelt! Jó reggelt, tojás rántotta. Majd annak is eljön az ideje. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! É, nem kell ide Alaldi Vargasó, elég a fiala János műsorát megnézni a kejfel Jancsit. Attól, mert ez a műsor adott esetben jó, attól a többit nem kéne megszüntetni. 70 másodperc van még hátra a mai műsorból. Integetek. Mindazok számára, akik Távolétemben létemben, kukat, gmail.com, és azt szeretném elmondani, hogy annál dicstelenebb távozás, ahogy egyébként lelépett a sláger rádióból Jáksó László. Szeretném én egyszer megrángatni a Balázsék bajszát hallgatottságilag. Minden nap életem is a minden nap utolsó adás. Holnap találkozunk. Most pedig Nemes gábor fogom felhívni. És elnézést kérek tőle a csúszásért. Köszönöm, a csúszásért. Nemes Gábor van a vonalban. Egy nagyon fura műsor után vagyok, amit nem hallhattál, ugye abból adódóan, hogy tv tévén is látható, sokkal többen hallgatják a, és nézzük a tévéműsoromat, mint akik egyébként a csit hallgatták, van akik ismernek, de zömében nem. Én arról beszéltem, és utána összefüggően foglak téged valószínűleg hallgatni, hogy én tegnap koronavírus járvány mérgezést kaptam. Én azt gondolom, ugye korábban is így volt, hogy nekem az a dolgom, hogy átszűrődjön bennem a világ, és aztán azzal kapcsolatban üzeneteket intézzek a néphez, vagy meghallgassam őket, vagy interjúkat készítsek, és az elmúlt húsz év az bizonyította a Kejfejancsiban, hogy erre van igény, előtte 15 évig pedig a Magyar Rádióban tűnti az, hogy azokra a műsorokra, amit én készítek, van igény nyilván hogy az idő folyamán öregszem, a felfogó képességem változik, a szűrői másféleképpen működnek. Én azt gondoltam, amikor tegnap, tehát egyrészt rosszul aludtam, ez is hatással volt rám, és azt érzékeltem tegnap, hogy rövid legyek, hogy amíg a híradások, ha külföldről szólnak, azok a koronavírus járványjal kapcsolatosak, az az elleni küzdelemről szólnak, az egészségügynek és a társadalomnak az erőfeszítéseiről, addig itthon, amikor néztem a parlamenti közvetítést, amikor néztem az ATV-ben lévő beszélgetéseket, a hír TV magazinjait, abban pedig azt tapasztaltam, hogy mintha semmi se változott volna, a különböző őrültek házából adta közvetítést, különböző politikai le számolásokról, Soros Györgyről, és azt gondoltam, hogy ez egy boldog ország, amíg máshol a koronavírus ellen küzdenek, itt valójában valami furcsa színházi előadás van, ami szintén a koronavírus járványal kapcsolatos, de valójában mégse az, ahogy annak idején apukám mondta, dolgok kapcsán, hogy most játszunk vagy hülyéskedünk, olyan volt, mintha az ember egy nagy hülyéskedést tapasztalt volna, miközben emberek nagyon mély meggyőző különböző irányba próbálták leleplezni azokat, akik éppen számukra nem tetszettek, de hogy ez mennyiben volt összefüggésben a koronavírus járványjal, azt nem tudtam eldönteni, és mire eljött az este, addigra a szó fizikai értelmében hány kaptam az egésztől, koronavírus járvány mérgezésem lett, és ezt ma megosztottam a néppel, voltak aki értette, volt aki nem, volt aki egyetértett vele, volt aki nem, és eljött a 8 óra 49 perc, amikor felhívtalak téged, és meghallgatlak, de ne várt tőlem az, hogy kérdezzek, mert mindazt, amit ma a világról gondolok, a tegnap kapcsán, az gyakorlatlag összefoglaltam számodra az elmúlt másfél percben. Ha érthető volt, jó. Ha nem volt érthető, nem tudom jobban elmondani. Hát igen, a saját véleményedet mondtad, hogy ez világos, de hát azért van egy olyan szereped is, mint műsorvezetőnek, hogy kérdezz méghozzá a nevében. Nem, nem, hát... nem, a kéfejancsi nem kérdezni, a, a Kejfej Jancsi azt közvetít, meg néha kifejezetten jelent egy virtuális árbockos árból. ma én ezt tettem. Jó, ezt én értem. De hát ennek ellenére én veszem, hogy a kérdésed mégiscsak arra irányul, mert ez benne volt a kérdés, hogy hogy van az, hogy egyik ezt csinálja, a másik azt csinálja, miközben itt van ez a válság, itt van ez a koronavírus. Én azt hiszem, hogy a koronavírusa is mindenkiből ugyanazt hozza ki, ami egyébként is benne van, csak fölfokozva. Tehát azok, akik eddig is ö, kormányzással, ö, érdemi kérdésekkel ö, az országuk elvirágoztatásával problémák megoldásával foglalkoztak, azok ezután is ezzel fognak foglalkozni. Lehet, hogy más sorrendbe teszik a feladatokat, de lényegében ezt viszik tovább. Azok, akiknek a Fősz gondjuk az volt, hogy ö, hatalmi vagy egyéb ö, pozíciókat építsenek ki, azok ezt is erre fogják felhasználni, és ezt csinálják. Itt van például most nem csak Magyarország, itt van Lengyelország, ahol a ö, lengyel kormánypárt máshol se foglalkozik, mint hogy hogyan tudna átverni egy olyan elnökválasztást még májusban, amit esetleg májusban megnyert, de hogyha később kicsit rosszabbul akarnak a dolgok, akkor már nem mer, nyer meg, és ebből az alkalomból mindent fölforgat, egy elképesztő törvényt fogadott majd postán fog az egész ország szavazni, de úgy, hogy postán megkapja a szavazólapot, aztán valahol valamilyen dobozba bedobja. Az egész eléggé abszurdnak tűnik, de. De ugye ez a fontos, hogy, hogy most ezt átverjék, az elnök választás megnyerése az a legfontosabb. Egyébként hasonló dolgok történnek Magyarországon is. Tehát én, nyilvánvalóan a kormány elsősorban és mindenek előtt az egészet egy eszközként használja föl arra, hogy azt, amit eddig csinált, azt ezután is csinálja. És ez, ez, ez nagyon érdekes, mert mert hát a válság az azért általános. Mindenütt válság van. Csak egyik helyen válság kezelés van, a másik helyen meg válság kihasználás van. És hát a meg meglátjuk az eredményeket, meg hogy miből mi lesz, de azért arra, arra attól óvnék, hogy hogy, hogy mindent ilyen egy kalapba dobjunk, például azt mondjuk, hogy az Európai Unió, hogy én ezzel szoktam foglalkozni, az nem működik, itt kudarcot van, és többé. igen, az Európai Unió nem szerepelt a legjobban, különösen az elején, amikor erről a koronavírusról szó van. Tehát az Európai Unió nélkül a kilábalásra esélyen nincs senkinek. Tehát nyilvánvaló, hogy itt most már érdemi dolgok folynak, és igenis érdemi pénzek folynak, iszonyatos mennyiségű pénzek. Ma ülnek össze a pénzügyminiszterei az eurózónának, meg hát az összes többi pénzügyminiszter is ott lesz azért, csak hát ők inkább csak ilyen statiszták. És ugye arról van szó, hogy minden ország a nemzeti jövedelmének megkaphassa egy lehetőség, legalább a két százalékát megkaphassa ö, válságkedés. Na most csak csendben mondom, hogy a magyarok eddig nagyon kivételezett ezzel voltunk, mi mindenfajta válság nélkül, nemzőtövedünk 4%-át rendszeresen megkaptuk az Európai Uniótól. Tehát ami, ami Magyarországon, eh, ahol ugye a leginkább simpölik és leginkább szintják az Európai Uniót történt, mi kaptuk a legtöbbet per kopoltyú. Tehát eh, mi, mi vagyunk az abszolút kivételezettek, más kérdés, hogy rinyálunk. Eh, na most ennek a rinyálásnak aztán van még egy eh, nagyon érdekes vetülete Éppen ma olvastam egy elemzést, hogy, hogy az orosz, ugye az, az, az oroszoknak nem sok lehetőségük van arra, hogy, hogy anyagi vagy, vagy bármilyen eszközzel beleszóljanak például európai ügyekbe. De például a propaganda ö, apparátusokkal beleszólnak, ez a, ez a legolcsóbb, semmibe nem kerül, vagy nagyon kevésbek, pillérekbe kerül, és el lehet indítani olyan propaganda kampányokat, amiben aztán ha, ha sokan bele kapcsolódnak, akkor ezek nagyon hatékonyak lehetnek. Tehát például az a propaganda kampány az Európai Unió nem ér semmit, hogy az Európai Unió nem működik, hogy az Európai Unió ott hagyott mindenkit a szarban, hogy az egész csak arról szól, hogy, hogy a brüsszeli bürokraták és a, többi, és a többi. Hát a propaganda kampány mondjuk ismerek egy olyan országot, illetve itt vagyok, amely ennek, ennek egy zászlóvívője az Unión belül. De azért ezt tudni kell, hogy ezt a kampányt nem innen vezény. Mi ebben is csak statiszták vagyunk, mint mindenben egyébként. Tehát Magyarország, mi mindig azt hiszük, hogy mi vagyunk a világ közepen, nem mi. A pozitív és negatív folyamatokban is statiszták vagyunk. Ö, igen, néha, néha, hogy mondjam, el vagyunk engedve, nő, hosszú pórázon, el vagyunk kanászadat, főleg azért, mert nem vagyunk érdekesek Már nagyon sokszor elmondtam, hogy a lengyelekre azért szálltak rá azonnal, amikor elkezdtek valami hasonlót csinálni, mint Magyarország, mert ők fontos. A lengyeleket nem hagyjuk. A Orbán csinálja, hát igen. Sokáig ez így ment. Nem volt egy jó ötlet, nem volt egy jó stratégia, de, de ez volt az, ami, ami lehetővé tette, és ami tulajdonképpen a, a szerencséje volt neki is, mert hát Magyarországnak is, mert ezáltal nagyon sok pénz jött be. Amik nem biztos, hogy be fognak jönni. Tehát azt nem tudom, hogy mi lesz a... Ugye ma ülnek össze a pénzügyminiszterek, hogy arról beszélnek, hogy hogyan oldják meg pénzügyileg a válságot. Valószínűleg az igazi megoldás, a hosszú távú megoldás mégiscsak az lesz, hogy milyen költségvetés lehetnek az Európai Unió. És én azt gondolom, hogy ez a költségvetés most nem arról fog szólni, hogy Magyarország struktúrális alapokat kapjon, meg hogy mindenfajta magyar ötleteket támogassanak. Ez a költségvetés elsősorban arról fog szólni, hogy spanyolokat, olaszokat, esetleg franciákat, görögöket megsegítették, mert ők szenvedték a legtöbbet, és mert ez egy, ha úgy tetszik, ez egy ilyen közösség, most, hogy el annak a határ, hogy ezt én mind-mind értem, de még sose voltam annyira értetlen, mint most, mert olyan, mintha az egész koronavírus járvány, legalábbis amit a világból látok, mindenhol más lenne, mint Magyarországon. Tehát amiről te beszélsz, mint mintha Magyarországot körbevenné valami koralzátony, ahol megtörnek a hullámok, és itt minden másféleképpen van. Ne, és hát ezt nem mondtam ezt nem mondtad ezt Gábor kettem. nem figyelsz arra amit mondok, én azt mondtam, hogy ezt én mind értem, ami a külföldről szól, de nálunk ez az egész megtörik, mert nálunk másféleképpen van, és egy olyan fénytörés jön létre, ami által létrejön mindaz, ami külföldön van és mindaz, ami itthon van és a kettő között nincs átjárás de egyáltalán nem azt mondtam hogy te rosszat mondtál volna nem figyelsz arra, amit beszélek de én látok átjárás. én, én azzal kezdtem, hogy mindenki, mindenki azt adja, mi lényege, mindenki azt viszi tovább, amit eddig, itt csak kicsit föl Igen, de én nem ezt mondtam. Más Jó, látom. És Magyarország, Magyarország is teljesen abszolút beleilleszkedik ebbe az általános vonalba. Azt a szerepet játszta, amit eddig is, csak sokkal erőteljesebben. Belföldön is és külföldön is egyébként. És... Tulajdonképpen a világ nem változik, a, a kihívások változnak, a, a, a szereplők ugyanazt adják, mint eddig. Igen, abban igazad van, hogy Magyarország egy kicsit annyiban speciális, hogyha most megnézem, mondok egy példát, megnézem Kínát, és akkor most hagyjuk az Európai Uniót. Hogy Kína, ugye mi mindig simpfőjük Kínát, hogy hú, hát hazudnak, meg, meg biztos nem is úgy van, meg a számok nem stimmelnek, valószínűleg így van. Valószínűleg semmire stimmel szorozzunk meg mindent öttel. De akkor is a tény az tény, Kína egy sikeres válságkezelést folytatott olyan eszközökkel, olyan pénzügyi, szervezeti, egészségügyi és egyéb eszközökkel, amelyekről mi nem is álmodunk. Kína egy, egy más évezredben van, amikor Érdemes megnézni, hogy hogy néztek ki azok a kórházak, érdemes megnézni azokat a kézikönyveket, hogy milyen protokollok szerint kezelték, milyen protokollok szerint fogadták, milyen protokollok szerint ö, különítették el az embereket, az egész hogy volt és van megszervezve, milyen technikai szinten működik minden. Mi azt hiszük, hogy, hogy ö, itt, itt milyen ügyesen csinálunk. Csak azok az esetek, amelyeket én Magyarországról személyesen ismerek, ezeknek a részletei, egy olyan, hogy mondjam, világból származnak, amelyek a, a tulajdonképpen olyan különbségeket mutatnak Kínával, mint mondjuk a, amikor a harmadik világról szoktunk beszélni. Tehát ez, ez én nem hiszem, hogy, hogy, hogy Magyarország egy, egy speciális figet lenne. Magyarország nagyon rosszul teljesít szerintem. Tehát ebben a, ebben a mostani koronavírus válságban Magyarország rosszul teljesít, azt kell, hogy mondjam. Meg kell nézni, a, hát én nem vagyok statisztikus, de megnéztem a statisztikai adatokat. Egyszerűen a, a napi statisztikai adatok azt mutatják, hogy valami nem stimmel. Tehát ilyen nincs. Ilyen, ilyen, ilyen ingadozások, ilyen összefüggések nincsenek. A statisztikai adatok attól függnek, hogy például hányszor tesztelik. Na most Spanyolországban egy nap kétszer annyi tesztet végre, mint nálunk összesen, amióta a válság elkezdődött. Tehát ezek, ezek más világok, és ezek, ezek ma fontosak, fölnagyítódnak. Tehát amikor valami olyasmi történik Magyarországon, amit mi megszoktunk, ami, ami, ami lényegében hát mindig így van, hát ez a normális, az, az akkor, amikor, amikor egy különleges helyzet van, és amikor az összehasonlítás más országokkal egészen konkrét téren, Ö, teljesen ö, világos és, és olyan, olyan hatalmas különbségeket mutat, hogy, hogy ezek már, ezek már hát rendszerbeli különbségek, akkor, akkor én úgy érzem, hogy, hogy igenis lehet arról beszélni, hogy Magyarország mennyiben speciális, és én nem hiszem azt egyébként, hogy, hogy ez sokáig így lesz, mert a tények, tehát a, a, a valós, reál folyamatok, azok egy idő után áttörnek. Magyarországon nagyon sokan egy, egy, egy álomvilágban élnek. Tehát nálunk a, a, a, az információs tér az eléggé speciális. Mi, mi olyan dolgokat tartunk fontosnak, ami, ami máshogy nem is érdekes, és olyan dolgokról nem veszünk tudomást, ami, amelyek hát máshogy alapvetőek. De ezt egy ideig lehet csinálni, nem tudom meddig. Ö, igen, nagyon, nagyon sokáig is lehet valószínűleg, ez végül is csak technika kérdése, és, és, és hatalmi vagy kormányzási technika kérdése. De azért valahol a, a, az alapfolyamatok át fognak törni. Azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy akkor, amikor mondjuk a nemzeti jövedelem csökken x százalékkal, akkor, akkor ezt ráolvasással vagy dumával el lehet titkolni. Vagy amikor a munkanéküliek, vagy, a, vagy, vagy akárki hirtelen abban a helyzetben vannak, hogy már nem tudnak mit csinálni. Én azt hiszem, hogy, hogy ö, arra kellene figyelni, hogy milyen reál folyamatok zajlanak az utcán, a vállalatoknál, a cégeknél, a, a kórházakban, és erről van a legkevesebb információ. A politika felhőjátékáról rengeteg információ, van mindenkinek rengeteg ötlete van, mindenkinek rengeteg nyilatkozata van, de hogy egészen konkrétan, hogy működik egy kórház, hogy hogy működik egy, egy, egy osztály, hogy hány nővér van, van-e nővér, hogy a, ö, az orvosok különös tekintettel például a házi orvosokra... Erről nem, lehet, erről, fel, erről, erről, erről nem lehet beszélgetést készíteni, mert erre nincsen engedély. Na jó, hát de ez egy vicc. Ez az élet. Ez az életre nincs engedély. De jelen pillanatban egy újabb riportalanyon mondta azt, hogy magánszemély nyilatkozhat, mert egyébként, hogy a múlt héten nyilatkozott, a jövő ezen a héten nem nyilatkozhat. Ez nem vicc, ez a valóság. Hát a valóságot nem lehet, nem lehet hülye törvények mögé tuszkolni. Ez, ez, ha nem beszélek róla, akkor nincs. Hát a valóság ezt pont ezt mondom, hogy ez át fog törni. Lehet, lehet ez, ezt negligálni, lehet nem erről beszélni, lehet mindenfajta lózumokkal előállni. Ezek a tények, és az embereket végül is, ez érdekli az emberek, a tényekből élnek, a pénzből élnek, a munkából élnek, a, a, az egészségügyet használják vagy nem használják, tesztelik őket vagy nem tesztelik, megkapják a teszteredményt vagy nem kapják meg, karanténba zárják őket vagy nem zárják őket karanténba. Ezek mit konkrét ügyek, amelyekről hallok. Nem, nem, nem úgy az utcán, hanem olyanoktól, akik ennek részesei. És ezek nem stimmelnek, abszolút nem vágnak egybe a, azzal, amit, amit ö, hallok mindenfajta hivatalos tájékoztatókon. És én azt hiszem, hogy ez azért át fog törni. Hát ez majd ki fog derülni. Egyelőre én, nem, én az ellenkezőjét tapasztalom. Itt el kell, hogy váljunk egymástól, mert hogy híreket kell adnom. Köszönöm szépen a rendelkezésre, Állás Gábor. Ibra, privátim. Köszönöm szépen, Önök Nemes Gáborot hallották. 061-877-0877 Már csak néhány percig. Jó reggelt kívánok. Igen. Igen, hallom. Azt kérdezem, hogy Ennyi hír szeretnék megosztani, tudom, nem a méret a lényeg, hogy eddig az orvos rovat idején tudtunk csak rekordot javítani, de hosszú idő után ismét rekordot javított az internetes hallgatottság. Ennyi szakmai hiúság elfér bennem, ha ez baj, akkor elnézést kérek. Ha bárki szeretne még valamit kezdeni velem, 061-877-0877. Petrezselymet nem szeretnék árulni, ezért ha nem telefonálnak, akkor rövidesen búcsút veszek önöktől. Thanks for coming down here, man. Make us feel good here. San Francisco Symphony, man. Let's hear it, baby. Yeah. 061-877-0877. Önökön múlik, hogy lesz-e még beszélgetés a kejfejáncsiban, vagy pedig rövidesen vége lesz. Köszönöm Csak meg akartam köszönni ezt a fantasztikus napkezdést. Óriási volt, ilyet csak ön tud. Köszönöm szépen! Hát felszívtam magam.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 egy 877 0 877 másodszor távolítemben dörö kisdkisr.fialajanos kukac gmail.com terveim szerint holnap 8 kork Bazsó Péter utána Duronelli Péter Előtte, Bazsó Péter, előtt mi lesz, vagy mi nem lesz, azt még, még nem tudom megmondani. Miután ez egy különleges húsvét lesz, minden valószínűség szerint pénteken és hétfőn is lesz reggelkei fejöncsi. 061-877-0877, senki többet?